اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و از استسقى موسى لقومه فق... فقلنا الدرب بعصاك الحجر فانفجرت من حسنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين مقصد سورة بقرة بيان ده ضرورو مسلو اوله مسله اثبات توحید دا ثابته ول چې الله ذات او صفاتو کې یو دی دویمه مسله اثبات د رسالت دا ثابته ول چې الله همیشه د لپاره پیغمبران را لګی د خلکو د خیر او د اصلاح لپاره او دا غینه اخیری پیغمبر نبی علی السلام دی او دا سلسله پاګبان ختمه شوی دا دریمه مسله په دې صورت کې کی بیان کیږي فی fi sabilillah توحد او رسالت د پاره قرباني ور کول بدني کوشش کول او څلورما مسله دلته بيانيږي په دي صورت کې انفاق په سبيل الله مالی قربانی ورکول کول <coughs> صورت په څلور برخو کې تقسیم دي اول برخه سل آیاتونه ده په دي آیاتونو کې اوله مسله اثبات توحید بيانيږي دويمه برخه یو سل یو نه والا یو سلو شپږه بیا او ورته په دي کې دويمه مسله اثبات د رسالت بيانيږي او دریمه برخه یو سلواوي نه 235 240 د کې جهاد فی سبیل الله دریمه مسله بیانېږي او څلورمه برخه 240 290 تر اخیره پوري د پدی کې څلورمه مسله انفاک فی سبیل الله بیانېږي بیا دا داوله برخه 100 آیتونه ده د پدریو بابونو کې تقسیم ده دوه بابونه من ویلي پدریم باب کې من روان اول باب شل آیتونه په دې شل آیتونو کې بیان د دریو ډلو خاغد ریډلې چې په صورت الفاتحه کې مختصر بیان شوی وي دا غوي حکم د دنیا او حکم د آخرت بیان شوی او اول پنځو آیتونو کې د مؤمنانو دعا یتونکو شپګم اووم کې د منکرینو نهه آیتونو کې د منافقانو بایانو او اخر کې چلور آیتونه ویني ولس نواله تر شلم پوره په دې چلور آیتونو کې دوه مثالونه د اور او دوبو بیان شو دا ور مثال د د منکرینو د قران او او مثال د پاره منافقانو آیت نمبر نه تر نه درشم په لوري دویم دو باب پر دویم باب کې عام خطاب او ټول انسانانو ته هغه اصل مسله توحید دغه شروع کړه هغه اصل داوی شروع کړي د ټول حصے دغه مضمون ده اسباده توحید آیت نمبر 28 نه درشم نه هغه اصل داوه شروع کړه عام خطاب او ټول انسانانو ته چې یا یوهنا سو عبود ربکم او خلقو په عبادت کې خپل رب یو منئ ار ای. د یو رب عبادت وکئ په دې معنی پنځه دلایل بیان کړو چې د یو رب عبادت وکئ چې د پنځه دلایل دي په دې داوا باندې سمرد د دلایل ورمن تفریق که فلا تجعلوا لله اندازه وانتم تعلمون چې هر کله د پنځه کارونه الله کړی دي نامخ چې کوم پنځه دلایل بیان شو دا د الله په قدرت کې دی او, آو الله کړی دی نو الله سر بل مشرکوی داغه په صفاتو کې آیت نمبر دروښتم کې چلور خبرې وي یو اسبات رسالت او صداقت د قران او دلیل وحی او امطالبه ر دلیل وا آیت نمبر څلور وښتم کې تخویف منکرین ته یا زجر منکرین دواړه ویل شي تخویف یا زجر منکرین ته تخویف دا چې کد د دلیل عمران وړو نور لتهار شي هغه ور چاغه داغه خشاک به انسانان او وي او زجر داو چلاوي تاسو دلیل نشي راوړلي فإِن لَم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا تاسو هرگز دلیل نشي راوړلي تاسو دغه توان طاقت نشته تاسو پر دا خبره داونه باندې ان پدې شرک باندې تاسو کوم دلیل وړاندې کړئ دا زجر او تخويف دا ویل شي په دغاهیت کې چې زجر یا تخویفت ته آیت نمبر 31 رښتمن کې کامل بشاره تومن کو داوي ته چا چې د اوبود ربکم ی دی او الله عبادت وکړو توحید ومنلو هغه بشارت ده او آیت نمبر ش په دې کې آیت نمبر شپږ ويشتم کې د فر اعتراض او جواب د اعتراض چې داتنګ کتاب د چ په دکي مثالونه بیانېږي واړه واړه کمزوري کمزوري داغه جواب الله وکړو چې مثال تعلق د ذات سره نه ای بلکې مثال تعلق د پوځ سره وي کاغه لوي کوړو کې شي زبر داغه مثال بیانوم کې غټ شي زبر داغه مثال بیانوم کې ک ماشوم روي یا د ماشینو ورو کې یا د ماشینو غټي زبر دغی مثال بیانونه خوچین چې خبره او سروازه کیه آیت نمبر و 27م کې د فاسقانو بیا صفاتو بیانو آیت نمبر 27م نه نامي اربعات ضرر نعمتونه شروع کړیو 27م کې چې نشته مشتکره نو کیف تکفرون بالله ول انکار کوي په توحید د الله باندې په یوالي د الله باندې دویم آیت نمبر 27م کې چې زمه کټور منافی مستاوزه پر پیدا کړی نو کیف تکفرون بالله ول انکار کوي د الله باندې آیت نمبر 13 نش په د چرې په ډېر چې تاسو بابا ادم علی السلام یې فرښتونه منعزز کړو فكيف تکفرون بالله ول په یو والد الله من توحید او تلورم نعمت آیت نمبر و درښکې چې تاسو یو خطا شوی او لغزت شوی او نو كيفه تکفرون بالله ول انکار کوي په یو والد الله باندې توحید نه ول انکار بیا آیت نمبر اته درښکې له او نه درښکې تخويف منکر د قران له آیت نمبر 4 ختم نه دریم باب شروع شوی دی پر دریم باب کې اوس خاص خطاب د بنی سریلو ته چې دا نور خلکې نهې تاسو ولې نه دا اصل داوه چ کوم توهید ده او ب دوره به کوم باید نمې تن ک چې بایان شوه دغه داوا دا و... که نور خلک ک نهې تاسو ولې نه من تااسسو مخالفت کوئ اول تاسو به کار د چې مسله اول معلی تا ځکه تاسو د پی تاسو کتابونو راغلی تاسو د مسله سره اچنائ پوه په دارر تاسو څرداغه انکار مناسب نه اول رکو په تو تمهید وا شپغو ایتونو کدرې په لیتيان خواساتونه د کتابو د یهودو بایان شو چې اغاصل کدي يهوديت اصول لخوا یناغه چا چا و د يهوديت اصول ګرځیدلې دي څوک چې دا, دا چا کې د غدري صفاتونه راغله او دغه د يهودو چې کوم مذهب برتاویرش ی د یهودو حکومت خپلاره د دغه دغه صفټ کې شامل شو دغه کاغذې ما کاغذ ما استاد د کاغذ بولاد هرڅوب د کاغذ نومې کوو کی نومې کده په تو نه فکر د یهودیت په صف کې شامل شو زرو نه چې خام خامخ د یهودی شم یو صفته صبر تهریفه اصل معه اصل الفاظ بدلول دویم کمان د حق حق پ توحید توهید پټول د پیغمبر سنت پ او دایم تر کې عمل خپه عمل نه او بلله د عمل ترغبات ویر کول درې خصې پتونونه د ممنانو چې دا اصل کې د حقانیت اصل اصول دي که هر چوک دی او د غ صفات به ککیوي دا پهه کوانې د یو صبر چې په تکلیفونو کې مصیبتونو کې چې کله حقک مسله بیاوي چ کوم تکلیفونه موصیونو ترسسیږي نو کی صبر کو یا اللهله لکه صبر کئ ځان کله کئ او, آو الله ته دعا کوي داغه او دویم چې د سوالات مونږ مونږ کوي ډېر ډېر نفلي فرضي ټوله او دریم صفته ایمان بالاخره چې په اخرت با و ایمان راوړي هر کار با اخرت د پار کې چې معنا الله رضا شي بیا آیت نمبر و وصل ویخنه آیت نمبر 12 پته پورې اول خطاب شروع کی طول شبق خطابات تی تر ایت نمبر شبق نوی پور اول خطاب شروع کی ایت نمبر 21 خنه تر ایت نمبر 20 پته پور ہیں اول خطاب کی اته نعمتونه بیانیږي او دعا نعمتونه بیانیږي یو نعمت نجات من فرعون دی نعمت نجات مین الغرق ایت نمبر 50 دریم نعمت ایت نمبر 55 اتا اول کتاب ثلورم نعمت افان القتل پنجم نعمت ایت نمبر 55 پنجم بند 55 حیات بدل نعمت نمبر 55 تذلیل الغمام اتم وم نعمت بیا پرونی سبق کې اولنې نعمت موږ دو دوه نعمتونه بیان ییږي نو اولنې یعنی اولنې عذاب هغه پرونی سبق بیان شو نوزول العذاب من السماء د دې من الله عذابون راولېګل د اسمان نه ولې زکته دوی جمعات آداب, آداب و خیال وکړو او دغه رنگي الفاظ چې کوم تعالی خددی وغه الفاظ بدل کړو او نور خبرې نور الفاظ شروع کړو نو په دې وجه باندې الله ine learn the civilis چې دوی بدعاتو کې مبتلا شوه نو ځکه ور باندې الله عذابون راولېګل ځکه بدعت چې دا, دا ور معمولی شې نه دی دبدات نقصانات توانونه عذابونه داغه داغه دوجنه دا د دا الله قهر او غضب دا لري غټ ته شرک په سي تقریبا وي چي دویم ناروا نه په منکراتو کې رازي بيبي کين انشاء الله ورو ورو تفصيل کوو بدعات وباند ور سره ور سره ننني سبق اوس اتم نعمت بیانېږي په دې یو آیت کې اتم نعمت بیانېږي آ... انفجار العيون من الحجر انفجار این روانې دل جاری کیدل دل من د چینو منل حجر د غټینا اتم نعمت انفجار ور انفجار خاصانه دیکل شي ان ال رامه نشو انفجار او عیون عین سلیکل کی عین ی و نو خو صرف عیون سره علیف لام واچوي نو ال عیون مشي نو انفجارل عیون عین ی معنی پیشون دی زمان او حجر د جی مولا حیث سرکل کی گی خواه حجر دی آیت کشتم دی دغا لفظ و دا آتم نعمت دی انفجار العیون من الحجر کله چې دوی تالا خوراکونا برابر کرد دا غیر بندوبست ہو شو دا نور نعمتونو د سوری بندوبست ہو شو نور ما لادر نعمتونو اکڑا باندې باندی مخی بیان بیان شو وس دوی چیرې تند دیونیول او وبو یا لري وي یا بسخت وي ار رقم اغته چل چو دوی موسی علیه السلام تر اغله موسی علیه السلام ته وی چو موسی تند مړکی غنور دشت کې پراتیو انور تند مړکی غوملو به ګوره د يهودو کډا کارو چې کله به الله د حکم خبر راغله چمو صالح اسلام ورته وی چې الله د غوکم کړي په دې عمل وکړي نوبیا به څه کول باندې به کولې تالم ټول به کوو لکه د غواده علالو په بیان کې ان شاء الله کې براشي خطاب کې ان همدې سبا کوو چې د غوا کیسمه د ټوله د هغه ته تلوي خاله هغه کړي له اسوستي کړي د هغه کار یې نه نه د هغه کړي حلال کړي د جهادو کمم چې ته شوی د سوله ماده ک اولو زمونږ د دو راړولوو هغه و کمی نه دی مندلې نور هم ډې روکونه د هغین دي منې شیر کې کړی دی د باید چوی خقاله د بیا نه وروته ش کې کړی د الله حکمونونه به کله وو به تشي وه په کول بیا نه سی کوله بانې به کولی لیکن کله چې بیا سخته اومان راغله بیا به چاه خو شو مثال اسلامته بیا بیا د تم ځ مثال اسلامو بیا به د ننجات ځ به مثال اسلامو س نیشته د او بنیشته د خوراک نیشته د دا د دا و بیا مث خو چې کب د الله د وکم خبره راغله بیا به ن شی وه بیا بهنافرمانی وه دغه کار بلکل نمون مسابانانو کې دی کله چې د عمل زی را شي مونږ کله سړت عمل کړی نه ستو عمل زمونږ د ب داو کې مونږتهو شررکاتو کې مونږ مبت لاو پر اسممون ریوااجو ا د پختونو ځان لرسمه رواجونه دی د پنجابیا نو ځان لرسمه دی د عربو ځان عرب خیر خدي په دې نسبت باندې عرب بنوي ځکه عرب ولته خپل نظام سي جوړ کړي دي تعلیمي نظام په شو البته غوې د بدعت اغه لمشوم مشوم د بدعت سره آشناوي چې بدعت چلوېږي بادشاہ پوري دغه د بادشاہ د اوس چې کوم نڅد د ډېر چې آیاش او سکولري دي محمد بن محمد بن سلمان دا په دې پويږي وسل حدیث پویږي موږ و ما دي اغه بیان اورېدلې پوه شو چې مولانه پویګ دومره اغه د اصول حدیث اول، متواتر او خبره احد بارے کې لګیا او چې داتې شلوې داتې شلوې نو په هر حال اغه عمل نه کوي هغه د اغه ځان نه کار دي عملونه خراب دي نو هغه پرې پوه شو اغه پوهه خو هغه تعلیمي نظام چې جوړ کړی چې شرکيات او بداتونه منې اغوي د ماشوم تربيت کوي ور منی پویوي دا رنګي ګوره موږ دلته <تصفح> زرجګیګا نو منګا چې وګورو بالکل زمنګ د حساب ده چې عملم صفر ده لیکن کله چې دنه مون تونی یا الله امن راولې یا الله سول راولې یا الله داو کی به بجړهګانم کوپره یادونه کوم تونه فریادو نمګه کو یا الله خیر ده لیکن کله چې خوشالۍ زیرا شي به رودونو د براوتی وو ډونونو والا مراوستي او تړونو خوشالۍانه به درد غبل بشورو د دمو شړتوپ کار کو <مالتق> او چې کله به یو بم بوولو ته به وڅغي وي الله له خلیوازي کړي وي یا الله یا الله د مې کوم ازاب نه وليو د مې کوم قهر نه وليو دا قهر دنو چې داری ته بلاړې فساد اسمان تر رسېدلو نور ګناونه لواته او زنا اسمان تر رسېدلو شراب خوري اسمان تر رسېدلو په ټول مسامن ملکون کې د افغانستان کې ټول مسامن ملکون کا اسمان تر رسېدلو د ټول لیکن جکرمانے عذاب راشی نبی اپ اللہ ل سوال نکوجی یا اللہ من دي دي مخي مخي الله. حق حق لو. من راکی من خجوند راکی و نو دار یہود ورن کار بالکل ط عمل کی زیرو او بیا پ نعمتن غختو کٹل مخ مخ کی چملا راکی یا اللہ حق دے حق گنلو جدی من حق چملا راکی و مسمانانی تری کڑی کنا و استسقا او یاد کلا چ طلب کو دوبو استسقا ویل کی بو طلبتا او بو غختل و ایز استسقاو یا ته غلطی طلب د و بو وکړو موسی موسی علیه السلام له قومه د پاره د خپل قوم استسقابه لکېږي د و بو وښټو تا صلات استسقاء هغه مونږ ته ویل کېږي چاغه د و د پاره کېږي په جمع باندې چې په یو میدان کې ټول خلک راجمه جمع شي د علاقې اول تر غون شي د ورکا ته منځو کې او ولاله پجام من ټول دواګانې وکي چې یا الله باران وکي دغه منستوي لکی دورا کاته منستوي لکی صلات استسقا بعض خلک یو روایت وړاندې کوي د امام ابو حنیفه بارکين و چې امام ابو حنیفه وی رحمت الله علیه چې صلات استسقا سنت نه رې دا سنت طریقہ نه ده شرح القران به چې داخلك اصل کې نه په حدیث پوي نه په قران پوي قران ما نه خوااسیم نه په قران خو موږشتنه بيخي قران خو بس هرڅو خپل مقصد د لپاره که چې جهاد د لپاره استعمالي او جهاد ایتونه وتو لوستل کېږي مجاهدینو ته صرف د جهاد ایتونه بس دالوله دا, دا کافی کافي دي نور څه کې چې مجاهدين تیارې نو سر د جهاد ایتونه ورتل چ تبلیغیان تیاراینو سره تبلیغایته نور تلولی پوه شو ک نور کارونه ک یک څوک علم کینو سره بغه علمی چ کوم د علم سره تړلی آیتونه دی هغه وو ته مخ مختکای علم ډیر ضروری دی علم قران غره قران ویلی ډیر ضروري دی سره بغه علم سره تړلی آیتونه وو ته بیانای هر مسالات کوم د دوی په خوخ مطابق کینو هغه مطابق مسله براوالی هغه چ کوم مطابق آیتونه دغه براوالی هغه بیانای خلقو ته پورا قرانی چا تم نه بیانای اهتمام نکېږي د قران مدرسې ډېری دي دی. جماعتونه ډېر دي دی. خو د قران غو اهتمام نشته لري په دې علاقو کې مسلمانانو کې تقریبا نو شیخ القرآن به ویچدا موږ خپل استاد نور دي خا زموږ استاد وی د سین شیخ القرآن خو موږ نه مخکله نو موږ استاز وی چې حاصل کې د امام ابو انیفه مطلب دانه دي چې د صلات استسقاء سنت نه نه چې صلات استسقاء په سنت کې دوکه خود ماشوم ماشوم شکم نشتا پرې منه احادیث موجود دي خकारा بچو عام مسلمان هغه احادیث وګورنه هغه سینکارو کې امام ابو نفاق اند امام چې هغه د علم دریابو هغه به څنګه ویچ د سنت نه ری په اصل کې هغه وی امام دغه مسلک دا ده چې چې صرف صلات استسقاء چې دا د سنت نه دي صرف دا دوه قعده موږ د سنت نه نه دوباره باران لپاره دعا غوختل طلب کول ډیره طریقې دي دی خان ډیر سنت موږ موجود دی په حدیثو کې راځي یو سنت دی چې د ورکا ته منځو کې میدان کې به الله له سوالو کې یو طریقې داد دا. بل سنت دادی د دا نبی علی سلام چې یو ځل د بخاري شریف حدیث ته یو ځل نبی اسلام منبر باندې من جمعې خطبه ورکوله خو په مخ کې وسړیو تر پاسو او نبی اسلام ته یا رسول الله کوچ کالی معلوم امتاب شو چرپایان او فصلی نه متابه شول نه سوال وکته باران وشي و په خطبه کې اسلام الله علیه الصلاة والسلام نو وکړم په خطبه الله نبی اسلام ته تسوال... اسلام الله ته سوال نو وکړ چې الله باران نو راوي وی وی چې لاموز ختم شوی نو چې باران شروع شو, شو او دومره ورېدو چې پوره جمعه ورېدو بلې جمعه کې راغله نه امره سره واپس نبی اسلام ترجوشو نبی اسلام ته چا رسول الله تبا شو فصلم تبا شو باران ډیر و ووبړی رښوی الله رسول کو چي وسته وی وی دري نبی اسلام بیا الله رسول کو چي الله د چا چي ضرورتي باوی اوری د چا چي ضرورت نه یغوی مانی بس کی نو نو راوی وی چي منخه خلاصو نو چي باران ودرې دو مزګر د دغه دلته دعا کړی نبی رسول امام ابو نيفوی چي دغه دعا کول د دي ګسړې وچې صرف دغه منسکول سنت د امام ابو نفيوي چې نا دا یو سنت دی دویم طریقہ دا چې سره دعا وکړي کله دغه حدیث بوخاری شریف نبي اسلام دعا کړې دا د استسقا د لپاره دادا چې په یو میدان کې راځمشي او صرف اجتماعي دعا وکړي منظورونکي اجتماعي دعا وکړي دا سنت طریقہ دا عمر رضی د حدیثه مشہور حدیث ته صحیح حدیث ثابت ده چې عبد عبدالع... الله آ... اباس رزي عمر رزي اللهونه او عمر فاروق زنه په دور کې خلافت کې اورتوی چې نبی اسلام کړ جوندیو نومونږه نبی اسلام لتلو هغه ته ومویت چې الله لسوال وکا نوم مشکلات هم حل کېده اوس چې نبی زمن منځ کې نشته تر ته هغه ترې ری سکتره و زمون کې تدس مو معتبر غو نهکان خطول صاحب کرامو خو صاحب کرامو ځانته نهکان دی ویلې ښه اوې به مش ازانت غوننګاروي دا د نیک څلې صفات دی څوک چې دین به څوک چې ویږي زماس نیکه ما ما وي څکړې دي ځکه نیک سره ما خپل <سؤال> ګناون خپل ځان کې نظر نه کوي یتاباله سره حدیث کې نووي اسلام وي خو چې او څوک چې دا وي چې معمولي غو نه غنات د خلیل کې په د نکو مر او دوی چې غوننګارم دا سره بچته دا د اخرت ځکه د توجه کو هر غناله نوصاب کرام رز... او اباس ابن عمر فاروق زلانو اباس رضه نو ته راغلو چې مونږه موتبرتۍ مشرتۍ لہذا مونږ ته راغلو تا لا سوال وکه اباس رضه نو ته سوال وکو الله تعالی او بارانوشو وشه و دا طریقہ کوم دا دا رنګ یو طریقہ دا دا چې استغفار سره ډېروي نه کوم نوح ګوره لګ نه هیڅ تم سپاره کې صورت نوح دا, دا قرآن ثابت ده چاستغفار شړ ډیر وی او باراند پر سوالو کې نو عام الله قبلې سوره نوح آيت نمبر 12 آيت نمبر 9 لم وګوره لګ 9 مې رکو نه مخ نه مې اوته مې رکو منځ کې آيت ده ینانتو لهمه بیا یکنن ما اعلانو کوو له هم دوی ته نول اسلام الله لهوي چېیننیانتو بیا یکنن ما اعلانو کو له هم دوی ته و اثرتته له هم اصرراه او جرګېې وکړي دوی سره یا یاله اعلانو م ته وکړو جرګې په جرګو باې وي رغلمه خی خلکو بیا هم زما خبره وونهله فکل تو تفرو ما ورته وویللی چېستفرو بخنه و واړی ر به کوم درفپل نه. د خپلې شرکت ته وبو باسي ان د خپل سرکښې ته وبو باسي انه کان غفارا یقینا د الله د بخن بخنه کوونکې یورسل السما روبوري اسما روبورو روبو یاسمر مرووري دلس دلته سما نه مراد باران دي ښا یورسل السما روبوري باران علیکم په تاسو باندې میدراره پرلپسې یوبل پسې ینی باران مدې یعنی استغفار چې شړې ډیرو وي بارا او دعا وکي چې الله باران دوباره وبوش ان شاء نو دا ټوټه ریګې د استې اسکا د لپاره چې شړې باران د پر دعا وکي نو صرف موږ چې د 10 طریقانه دا بلکې دا یو طریقه دا نورې طریقې ما ماته ټول بیان کړي وایز دې سستخه او یاد کا کوي چې طلب وکړو د موسی موسی عليه السلام مګولی د امام ابو نيفا ډیر صفائی کوي دا دا خبر ځان سره نوٹ کړئ زکه بعد خلکو یاره بل کار د امام ابو نيفا امام ابو نيفا ګوري امام ابو نيفا بمک متقدمین علماء کوي امام ابو نيفا من ټول امت لکه څنګه چې د امام بخاری مانه د ټول امت اجما ده چې دا, دا په محدثینو کې امام المحدثین ده او د کتاب چې د بخاری شریف د اسحل کتاب د بعد کتاب الله داس دویم صحیح کې تاده د خپل کتاب نه بعد یقیني به ام نه نه خان د قران غونته بیا ما غا ځونی دي صرف قران دي لیکن بیا ما غا اصول ته چود وکتل شي امام بخاری چا غا کوم او صحیح اصول لاندې کوم حدیث راغون کړي دي نو په ټول کتابونو کې دا غا غا اصول خدي دا غم خدي د امام مسلم هم سہی ہند ادوارہ جکدا تقریبا دې اصول خو اصول بیا مکه ضعیف حدیثونه راغلی دي ګور راغل امام بخاری رحمت الله علیه و ماته یو لک صحیح احاديث یاد دي داغه دا امام بخاری او یو لک ماته کمزوري احاديث یاد دي کمزوري یا موضوع احاديث ماته یاد دي دین لاو تنور می یاد دي خدا صحیح او کمزور برخ په خپل د سوي دي او دا سندن او دي سند او متن دواړه ماته یاد دي لکه امام بخاري په خپل کتاب کې بخاري شریف کې غون وزرا احاديث بیان کړې دي وزرا دا نور احاديث شو یو لکه غوي چې صحیح مال یاد دي دی. دینه ثابتي کې دي امام بخاري په کتاب کې څو احاديث دي دا صرف صحیح نه دي چمدا صحیح دي د انور ب کمزوري یا ب غلطي کوشش بلکې امام بخاري کوشش کړي چې راځه تر ډیر حد پورې صحیح احاديث راوړم او زه روزه حدیث راوړم ځکه ټول حدیثونه شوزیا کېدلې د بوخاری نوم بیا د بوخاری شریف ابن ابي هريه لوی کتاب جوړوي ویل بیا به مسله وې لاندې بوي نو وزره احاديث راوړي بیان کړې دمبین نو سایلنت کېخه په درس کې وزره احاديث راوړي دي نو ګور امام بوخاری رحمت الله عليه په دمانه ټول امت په دمانه متفق ده چې دا چی شعرې امام المحدثين ده دا حدیثو سردار ده د محدثینو همدار دي په فقه کې ټول فقها په دې متفق دی چې امام ابو حنیفه دا د فقه امام دي ښا او دا د صحابه او شاګرد تعوید دي دیر صاحب کرام غالبا هغه چې مال در دي الی رضا نور دي لري او نور مو معتبر صاحب کرام هغه لري دي زمون په دین کې اصول د دي کله چې صحابي بدناميږي طبی او ته به طوی بد نامږي زمون غوندین دین نامېږي ځکه دا دید مونږ ته د هغوی د ل رسلی دی ډیر هدی راوی خپل بنیفا دی د د ډیررو د فې د اوو راوی خپل ما بنیفه دی ایام شااف و چې د فوفیې د رس نه شي تر چې د ای بنیفا اوس نهګوري و ټای م م جوړ دی نه امام ایام شافی نمونت دین دین دین دین متقدمین و علماء نراغه دیده وچه دین خلق معتبر خلق زمین دین بدنام شی اوٹومیٹک صحابه کرام بدنام شیده اگر استاذان چو کو؟ صحابه ہو وچه شاگرد بدنام شو استاذ بدنام شو وچه استاذ بدنام شو نبی علی اسلام داریک بدنام شو پا دیو جمعنی دین نے حدیث کرازی ہوئی آخر زمانه کو اوڈا چې هغه اگر پا خپل نمخ کے نیکان و خلقو بسی بدرده وئی د نبی استمسيه حديث د قیامت نه خو کی چي بيان بی شوي دي په دې وجوه باندې د خپل نه مخکې نه کان خلق تر شوي دي نه صرف امام ابو انيفه چې څومره نه کان خلق دي د غوي صفاي کول لازم دي ځکه د غدين ټولم د غي په سره منه ترار رس دي دي چې بدنام شوه زمو سنت چې څومره دي نبی رسول الله پوري داون بدناميږي ها دا په دې وجوه باندې دا کوشش ډير کوي چې نه کان خلق بدنام کړي ځ دې مونږه امام ابو انيفه صفاي ډير ځکه د مانه داغونه ډیر لګول کی نور مادو منه لګول کی وای دې استاس کا بیا ته کله چې تالبو کو د ابو موسی موسی علیه السلام له قوم د پار د خپل قوم وقول ندرب نو وینمګه ادری پوها بیاسا کا وها بیاسا کا الحجر تخبل بیاسا کا پخپل لاړ امسا امګه پلاته تاسا وی کنه امسا وتوی نو بیاسا کا یعنی پخپل لاټه باندې الحجر دا غټه الحجر کذا الف لام در چشیدی نو باځه خلق وی د الحجر کذا الف لام د جنس دی د احد دی احدنا مراد یو خاصه غټه د یو خاصه غټه نو باځه خلق باځه په سونو دی کلی دی چې د موسی اسلام کوه تور نه راوړی او دا غټه وتع الله یاد کچ د هو خپل ټای باندې نو الله علم باځه خلق وی نه وې دا الف لام چې دا د جینز دي ا م غټه بس یو ا م غټه وته لو خو در چې د پلانک غټه د پریمن خبر لاټي وو نه کوئی تو نه راغله و دا دویم کول چې راډل خده زکه د اول کول کې بیا کمال راځي کې کیږي تا تیګیتا خلق به چې تیګی کې کمالو پر تیګی کې کمالو زکه ته نوبلاړي مونږ وینه نه نه په تیګی کې کمالو نه په لاټی کې کمالو او نه په موسی عليه کې کمالو کمال په الله دغ یکه په بخار شریف کې اوس راځي دا یو چې ډ ډیر ب کاره خلک دی د دوې په دو نهشته دی نو بیا اسلام بی بخاري شریف کې وای دوی په موثال اسلام الزام لګولی او چې دا نووزله نووز بله سړی نه دی سړی نه دی مونږ ته خزنو کې و پو شو نوبلله دا په مثال اسلام الزام لګولی و دا زهکه وادم نه کوي او د ځکه بچی منشتره هلاک د موسی السلام خصم او ازویم او هغه مدنه کې بد شي و موسی په دوا موسی السلام بیا خیر پر وادنه کړ دغه فرعون سره دونه مصروفه مقابله کې تکلیفونه مصیبتونه او جدل وادنه ده کړې نو دلته نعوذ بناوزبدانا مرده بیل الزام لگاو الله د پیغمبر دغه صفائی کوله د موسی علی السلام په بوخاری شریف کې صحیح حدیث ده چې وزل د یه چې دو په یوزل انبل په دریاب کې دنه به حیا خلقم دی یو زیب لنګ لنګ ویلو خلک یو زیب لنګ بل اکثر موسی اسلام خو غیرتیو پیغمبر اوغه بزن تل امبل چتا هغې يهود به وې د موسی رلام يم زکنه چې دامه ته بخکارشی دا حقیقت موږ ته بخکارشی کوم الزام چې په لګولو زکه موسی رلام به موږ زکه وادم نه کوي بچیم نه راوړي موسی اسلام خدا حیا دونه لری لنګبل نو یو زل وی موسی اسلام لنګ ویلو جامي مامي پېوتی گمان فصلون کو چې دغه ګ کو تیګ مسا خپل جامیدي چې مسااصللم کلهلاړو دراب ک لابل دی کې دغه تیګ روان شوه الله روان کړه مثال اسلام چغې کی چې و زما جا زما جا دغ ګه راغ سی د د خلکو می ک درې دا پوه شو او مو اسلام منډ را و او د خلکو راغ په حدیث کې راځي چې الله د موسی االسلم صفای وکړه دا مطلب ده د نامرد او د سړي منډه کې فرق کی د خزنو کې او د سړي منډه کې فرق کی اغه منډه چې موسی االسلم کوم وایله سړو غون دي هغه ته پتا وړي دا خو سم دا خو سم ده دګي فرق نشته لاره پوښیم ام دا هغه ټیګه چې وکړه او درنه موسی االسلم څنګه راغو موسی االسلم سلاټه او هغه غوسناک هغه ټیګه لاټې رو بغاولې یتو ډب وایله هغه ټیګه چې څه تلره منډه راکړه ګ معنی یو صحاب و و دغ یګ مالی دې دکه سهان خو تلله د شاام دیله کو سفر سفره به کوی و دغ تیګ مالی در ده ی او هم د مساسم د لاټې چاپو وه نو بعض خله کو چې د امغ تیګوه نومونږ و که چې ته لاټه کې کمالئ یا په تیګ کې کمال و په دغه وخت و او ب باید دی کمال ټول ا د الله په عمل چې الله خل عمل وکو اوبت روانو شو او کا چې د الله عمل نه بت نتلې پوښښ نو الحجر ک دا الف لام د جینز دي څه مطلب عام تیګه و بس لا ورته وي چې دغه تیګه دا او بس دیمه نه خپلغه وخه لا تیوه وخه او روان شي پوښښ نو اصل ک دا د موسی اسلام معجزه او دلته منګل ک موعجزه او کرامت باندې خبری کوو د دا ځان سره ولي کوي چې معجزه او کرامت کې څه فرق دیو یدي څه اغدي ګوره معجزه د پیغمبر سرګندې گی خان او کرامات د اولیاء او د نیکانو خلکو نه سرګندې گی معجزه د پیغمبرانو نه خار کیږي او کرامات د اولیاء او د نیکانو خلکو نه خار کیږي سرګندې فرق شېرې فرق یو خدا فرق هم چې معجزه د پیغمبرانو نه خار او کرامت اولیاء نه یو فرق, فرق ده بل فرقد ده چې معجزه د پیغمبرانو په اختیار کې نه پیغمبران عاجز وي د معجزه د ښکارا کوونه زکه موجزه ته معجزه معجزه ان ها کار چې پیغمبر دا غي د ښکارا کوونه عاجز ده معجزه د پیغمبرانو په اختیار کې نه وي داني چې پیغمبر ارټمو غواړي بس معجزه وکړي نه لکه دا یو مثال ما درکو چې هغه تیګه موسی اسلام وایلا خو چې دا الله امر نه ونو غلاټین او بنبیدې دا هغه تیګنه دا دغه رنگه بالکل لکه څنګه چې معجزات د پیغمبرانو په پی اختیار کینې نو بالکل دغه رنگه کرامت د اولیاء په اختیار کینې دله خلک دا کسی کوي چې بلان کې ولی چې د کچکول کې مرب ان کندا دغه اختیار کیو چا بندو المر آواز خلکو یی چې ډیر کسی کوي نو دا نه یي چې ولي سرکرشمه نهستی بس نن موځخ کاره کا سبا موځخ کاره کا بل ورځم کاره کا کال بعدم کاره کا درې کال کاره کا دا د سینوي څنګه چې یو دم خرقه عادت خرقه عادت ولیکي چې عادتن یو شینوي یو شی انسان ترګندی گیم دغارنګ اولیاونه یو دیودم ترګندی کی بیا دغی اختر کړي چې بیا غا کړو بارو بارو کی نشی کوله دی د کرامت معجزه د دې پاره وی چې د پیغمبر حقانیت ثابت شي دا درم برمه خبر ولیکای معجزات دې پاره وی چې د پیغمبر ریختنوال ثابت شي ځکه هر پیغمبر نه د معجزي ډیماند کیږي او پیغمبر چې کله معجزخ کار دا د دلیل وي چې دا پیغمبر دی او دا په حق او په پیغمبر باندې معجزخ کار کول لازم وي ضروری وي معجزه په پیغمبر باندې لازم وي چې وي خلکو ته خارې خلکو ته کرامت په اولیاء باندې پټول لازم دي زکه چې د کرامت نه به دغه شرکیات جوړیږي په دې معنی ټول امت متفق ده چې کوول نه یو شی خر کې عادت ظاهريږي هغه ما لازم نه چې دا پټو ساتي زکه چې سبا دینه د شرک الله رکلونه شي دلته تاسو نه کیسې کلچیو په کتابونو کې کرامات اولیاء کرامات غوث اعظم کرامات پلان کې ټول دروغ دي خان ټولې کیسې دي ځکه کدا ولی وی خپل کرامت د کوي خلقو ته او که دا ني اغه وي چې ما دا و شو ما و شو دا ولي دین اصل کې هغه به چې شي هغه افسخره کې به چاغه تشه ویل کې ولي ما کرامت پټول فرض دي او پیغمبر ما نه معجزه کار کول فرض دي ولي چې پیغمبر نه د معجزه ډیماند کیږي هغه د حقانيت دلیل وي او کرامت یو ولي له پاک هي یو شې د سوته هي دې پر چاغه موږ اغه شي ته په تفصیل سره رواني هغه ضروري نه چې هغه مطلب دا کې سل مربن کې په کچکول کې یا ته په دریاب کې وبوده پاسه رواني یا, پاس یا تمې زره خبر بل دسیو تک دا موږ چې کسی کې دا کارونه وکي نه بلکې هغه دسیوي چې ته یو خوب وي دا کرامت ده پوه شو دا رنګ ته ستاسو د اسي مطمئني په ځخیمه دام کې رحمت ده ته په دین باندې کلک وي دام کې رحمت ده کرامت دا نه چي هواګانو کې او کلب یو څه کې او کلب بلتکای او یا پلانکې لی و چې ماه په تورش شپ او د په تور تیګه تور میېږې کم ته کار شو نو ما د یا او د دیوان نو باسا دا خو دا خو کرامت نهري پوه شو د ټول کې دي د دروغو پهه خو د خلکو کې دی خاببی کړي دي چې مل شي نو بیا د جوړه کې او کنی ولا دا خو کره دا خو کرامات کرامات والا او د نه ب هم د مغ نهبا هم کرامات ترګندي زمون کارونو ب کوي تو کرامات چیدی آگا پا دین بانے مضبوطیات اویلے کی کرامت چیدی آگا خوبون لیدلو تاویلے کی گئی کرامت چیدی زدن مطمئن وي کلک وی پایو مسئلہ باندی دا کرامت دے خوا فقل ندرب بی آساک الحجر اوی لی منگا اوخا پلاٹیخ پلا الحجر دا گٹا فن فجرت من حسنہ تا عشرت آئینہ فن, فر... آ... فن فجرت نروان شوی من هود ده گٹینا اسنا, اسنا تا عشرت عائنا دولس چنی پا دیزه کیوئی فن فجرت روان شوی انفجار انفجار ناد انفجار سا مطلب یعنی خر ڈیر چی روانی لکویلہ چی بئیگی او په صورت آراف لگو گو رہے علتوی فن بجست صورت آراف آیت نمبر یو سلوش پیتا هل <التام> دغه قعکر کويخوافاظ نور را وړي نه مسی پااره د یت نمبر یو سروش پې ته وقع تهنا هو مته عشره او او تقسیم کړ منګه د ب عشرتا اس نته عشره ته دولسټبرې باتتن دولس ټبرې یا کوونه اومن کوونهوا نه او وه یو کړه مونږ موسی علی السلام ته ویلا واه نه اوه یو ته از استسقهو کلمه وه یو کړه کله چې طلب د بو کو موسی علی السلام قومه کله طلب کو د بو د موسی علی نه قومه کوم د نو مورته وه یو کړه چانه در بیا کل هجر چوهه پخوالاټه مانی دا غټه نفن بجست من حسنه عشرت عینا نو راوټو کې دې بچ سات وی لیکي کی ټوکې دوتا فن بج سات راو ټوکې دله من هو دغه غټه نا اس نتا عشرت عینا دولس چيني اندلته فن بج سات الته فن فجرت ګوره د هر یو حالت د هر یو کار دو حالت نوي اولي ځان سره یو انتهايي حالت او یو ابتدایي حالت د هر یو کار دو حالت وی یو ابتدایي حالت او یو انتهايي حالت یو اولنې حالت د شروع وخت او یو انتیاهی حالت او ناخرانهی حالت پا دیز یکی گوره دا صورت عراف چکو مایت ده فن بجاسد دا ابتدایی حالت ده او لنه وقت ده کلی چی دا لاته او خلا پای تیگه منده نو تیگه اوالکی خشته شوه دانه چی تیگه او خلا و داریک دنه او بودسی او بایدو روانه شوه نا خشتا... او با اوال خشته اوال خشته خشته گونده شوه دش جاری نه ويته نیوبه پوه شو دیتوبل کی فن বজسث پوه شو او فن فجارت انفجار ول کی چخ ډیر هغه اورور ډیر ډیر ډیر ډیر چې هغه بده شوې قویله چې ويږي دا نه زنه په دې ځکه چې په صورته عراف کې اولنۍ حالتو کله چې داتې کې واله هغه اوبه کی له خشته شو اورور خشته ده نو الته زکه فن বজسد دلته نعمت بیان دي په سورې بکره کې دمو چکم ذکر وانی دلته بیان د نعمت دي اتم نعمت ادا کنه نو نعمت او باغه ټیم کی وی چیکل روان وی چیکل د استعمال شي هغه ټیم کې نعمت نه چې دیغه خشته واغه ټیم کې خو نعمت نو هغه ریسه به کولو چټل به روانه خو ته نه نو الته صرف کیسه ذکر کړو واکه ذکر کړو مو صالح سمزه حالت بیان کړو دلته ان احمد ذکر کړی ده ځکه فن فجرت ویل چې د upperBound روانه لکه چینو وته دا یو خبره بل خبره د 12 چيني وی وی 12 چيني وی دی 12 ځکه وي د 12 قبيله وي يعقوب عليه السلام مخکې ما ویلو 12 ځامن و د 10 د 10 جريزان سره لیکل ښه کوشش کوي چې یو ځکه د نه پایدګی نو بیا ځکه من تفصیل کوو مبا بل ځکه کوشش چې خام خالي کوي ځکه دا اول وختونه دي دا اول سی پارا یا داول دا آیتونه مونږ در ور وېو تفسیر تفسیر وېو چا غټ غټ خبره مونږ به قراتایو به ورسته انشاءالله دا دا تفسیرات بغون شوی تاسو به پوی وای هر ځکه به تفصیل ضرورت نه یعقوب علیه السلام څلور خزی ویخه دوخه زی آزاد وی دوخه زی وینځوی دا دوخه چې آزاد وی دا خویندوی دوړه یونو مې لیا حضرت لیا او یونو حضرت راحیل ا دا دوه چوی دا وینځوي وی دا پلار ورکړې وی د یوی یوی خور سره وینځي ان یعقوب علی السلام ته دغه خسر چو دوه لورغان په یو ټایم ورکړي ښه ټایم کې دوه خوينه په یو ټایم جایز وي پني کا کې دا په دین کې دوه خوينه په یو ټایم کې یعقوب علی ته یا یو ټایم کې یا اوله یو ورکړ به بل ورکړه دسم کې دي شي هر یوې لور سره خسرې یو یو وی وینځم ورکړ ټول څو شو ور شو دغه چې کومه واحده د دې نشپک بچو د یاکوب علیه السلام د حضرت لیا نشپک بچو د یاکوب علیه السلام او د حضرت راحیل نه دو بچو یو يو یوسف علیه السلام او یو د یوسف علیه السلام مور و دوه ورو او بنیامین او دا نور چې د ټول ټول تو شو شپاغو دوا اته د د آزاد خزه خزو او دغه چلور چنورو دا دوه یوی وینځه او دا نور وینځه ټول څوشو د لزمان دا د حضرت لبان نور غانوی دغه دعا د یعوب عليه خو سر څوک حضرت لبان خو سر د لوط عليه چې کله حکومت بشو بیروته بیروسته لا زمان ورکړي دا د لوط عليه السلام زوی دغه دولس وړو بچونه دولس تبره جوړشوي دولس قب일리 جوړشوي د هر چا ځان ځان له قبيله معلومو پلانکي خيلو پلانکي خيل مګ نوې پلانکي خيل لا پلانکي خيل دا نه هر تبر ځان ځلنا معلومو مزكوات الله دولس چيني او به يولې بل وجه دا, دا چې د باندې سایلو په نس خبر په خپل مېنس کې پلانجو دغه خبر په خپل منځ کې یو بل وجل لکه موږ لاندې پمدي وی کنا بلانکی زما وبو اړه ول دز یو بل وولي بلانکی زما پټه پهوله وایلا ودز یو بل وولي بلانکی ما تکتل نېغ نېغ دز به ووی ولی بلانکی موږ دغه خبره وکړه ووی ولی پښتون زده زده لنجي کنه وړه وړه خبر ماندي دا بنې سېلم په وړه د دته د مفصلو لیکلي دي خاطو لیکسي چې وړه وړه خبر ماندي لنجي وي خپل <سؤال> مه انس کې بسر اړم و مزه تعالی ځان ځان له کبې جوړه چې د چيني ځان ځان لويږي بيخي په دې وبو ماندي لنجي نه دا یو وجہ ده بل وجہ دا مفصلو ذکر کړی دا چې دی بده یو بل جټنس کراکیا کولا دا کبر جنگو خلقوها دیو بل جوٹے نسکلا پا دیو جنگو اللہ دولت چینی و تروانی قردی حالاکہ جوٹا سکل پا دیو شفا رخان حدیث قادی پیغمبر اسلاموی پیغمبر اسلام چې ډوډې خړل او خپل کاوګې به ټوټ صفه کاو په اخر کې او نبی اسلاموی چې اخر کې چې کوم پادشي داسا کټغمت دا اصل شوی بده کی شفاده مولانا حسین احمد مدنی دی باندې والیم تر شوی د نیک سړی دی زمبن پوسټدانو کې راځي شغلکان پوسټدانو کیم دی دوی به درا سندي استاد دی ما پخیل اغه چې دی زل مرز وتولګي اغه به ډېر بنه دوست انسانو اغه به چې مینونو ډوډې ورکړه چې پله ټونه په پاتې شو پاتې شو روټه هغه مې ورسته خوړاله ټوکوي چاګې نشې فاویر کړه او ټوکوي چې نه هغه پاتې شي کاغو کې به هغه وبېس کله هرین الله چې فاویر کړه دا د نه بیسټم د سنت د پیغمبره سلام دې موږ وکړه که وو وکړه نه د پکار وښوي او د نه بیسټم د خسنات سلام چاول کلاس نوم منځل ولاسو به وچول نه موږ یو چو کنه د دسپاک باندې او نه ولې غوډه سپاکه مازه نه دراسي می ته پاکم نه پاکه غندګي دي نه پاکه شي او چې کله به ډوډې اخره کله سونو مينزل هغه بیا وچول په دانه به اسلام روډې په اول کې وبس کله روډې مینز کې به وبس کله خو اخره کې وبس کله کې دا چیم خني خړ روډې په یو ګنټه نیم ګنټه بات خي او اخره کې وبم خني وي دا خیره چې غټي دغه وجهي په شوه دغه د نبي اسلام نورم دو دو دو دو دو دو دو خوراک په کې نو نبی اسلام بو جوتا هغه پاکवला عرب نبی اسلام چې یو شې او ورته پس مکه باندې راواغ وسفابه کول به او خړو نبی اسلام ویته چې ګرډې خوره د ګټ د ګټ اخر کې سټې ولی نبی اسلام کې برکت الله چولې ایتاده ګټ پر جکون ګورینه خدی کې چې بدی کې الله برکت چولې کیدیش بو کاږي یو ځکی یو یسا کې الله نه پاتلی چې هغه فان فجرت من دا دایو څو خبرې وي چې دوی جټه نه خوړه لایو بلنس کانو ځکه الله توله چینه روانه کړی ځان له فان فجرت نو روانې شو منو د ګټې نه اسنا ته 10 دولس چینه عینن قد علیمه کلو ناس کلو مشرب ومه په داکې سره علیمه او پې چندلې کلو ناس هرې وی ډلې هرې ټبر قبېلې مشرب ومه ګدره خپلې مشرب ولیکي دوبو حکومت نه چې ا خزی وبراوړي دا ګودر چې موږ ته وایو هغه د مشرب لري نو ټول وناس هرېو دلي مشرب او ګودر خپل او فصلی لري داسې طریقه و چې کله وتوک بلاړو او بوره 파ره د دې ټیګی لا لاس یا کاوګه یا کوم خانق اوبو به نږدې کوو په دې روانه شوی او ځای به د لری کوو بند شوی دلکه غون سیستم ته الله کړو دان چې د نبی دی او تنه باید دې تنه روان وي چې ونز دی به ضرورت د پاره وو روانې بشوي کني بندې بشوي دم پسونو د کې تل ته دوه نه مته دوه دی دی دوه کرش ماده موزال اسلام دی دی او بیا هم کوم وخت منکرین او ورته ویلې کولو چې خوري وشربو او سکي من رزق الله د رزق د الله نه وو بوته رزق کوینه ځکه بدی وجمه د وو اسرافم نارواد یو ځل نبی او صحابي صاد ابن ابي وقاص رضي الله او داس کوله نبی اسلام ورته ما ها ځن صرفه یا ساده د اسراف ولیکه او ساده نبی اسلام ورته ساده ځنه رسول الله او د کوم سا اغشتره اسراف نبی اسلام ورته او د رونه زیات پر وب استعمال د رې لپاره زیات وب استعمال د اسراف ده کته د دریا په غاړه ولې نه ویناست په شو یو کته گرمیدو د وب استعمال کې د در اضافه اضافه اگر اخر ده او دست د پات استعماله نو باید هر قادت یغه څه څه تلور پینځ پینځ شکیګنا شکی زه نه نا غدری په تلور پینځ پر لاسونه منځه اسراخ غنا ده خ واشربو او اسکریم اسکایمیر ریسک الله توچ د رزق بیزتی کوي اگر رزق پسه ومن دی وای خ رزق بدا غنه مخ کی دا به من دا ډوړې موړې دا پډې رانونو کې یو دا پداغه کې غرزول غنا ده پښیمونه غرزو په کرډون مټون کې غرزو ګډه ته د تار څخه ګونه درزک بې عزت کول ګناه ده بس لانده خبر کاغه وبدي کاغه خوراک ده کولو خورې وشره بو اس کوي مرسک الله ته خوراک دالانه درزک دالانه ولا تعسو فی الارض مفسدين او مغرز پزماکه فساد کوونکې ده ولي وي چې فساد مکوې زکه چې سړی کله موډ شنو به فساد طرف ته سوچي رته وګي نو به فساد طرف ته سوچ نی په دې وجه ما د راج اسلام ډیر قشې ده پوه شو کین دا ننفسونه وکې اوس که نه دومره دا نفس فساد تر ته سوچ نه کوي اوکهه جا تا مور ساتللی که نه دا فساد طرف طرفته کشکېږي دا نفسه نه لا چې مړه خو شوئ خوراکون در کو مه منه سرواره را او ب ته میلا شي او نه چې فاد سرو کوئ والله سه اوفلردې موفسیې دی نه او مګرض پهم کې فاد کوون کې وست کا مو د ات مهتوخه ات یمتونونه پول بیایان شوه یو نکمت با شوي دی سب سبې یو نکمت پاتې دغه بهوي وو او د ختاب به ختم شو وپ موسا او یاد کوه چې طلب دو بوړو موسا ممسال السلام ن کومي دپار د خپل کوم ف نه درب نوویللیمونږ وهه بیاسا ک په خپهلاټیبانېله حجره دا ګټه فن فجرت نوروان شوي نو دا ففضجرت کدافه دا په hazardous باندې داخله ده دا ښه یې زاره با زاره با موسی اسلام غټو وخل نو فن فجرت نو بیا روان شو لمن هودي غټینا اسنۃ عشرۃ دولسا عیننچینه قد علما پتہ کې سره او پی جندل کلو ناس هرې وډلې مشربم ګدر خپل کو اورتم ویل چې کلو خره وڅربو اوس کې میرزق الله د رزق دال لانا ولا تعسو فی الارض مفسدين او مگر جهه پزمل کې فساد کوونکی